Cusiţii meșteri! vin de hat și las pe mine! O, la <cuționalt> trăiască! Trăiască meșterii care au făcut haine pe măsura împăratului găteală! voi! <fiuștă> da mi voi! Da da că să zi, trecem. Da, trebuie nevoie, zi, nevoie zi, că, zi, că, zi, suntem. Zi, că suntem grăbiți. dar da, voi cine sunte? Și Ci de unde veniți? venim din mulțimea asta pe care ai auzit o strigând. Și cine sunteți? Eu sunt vind Eu sunt laș de mine. fi ți fi chiar voi meșterii care au cusut hainele împăratului? Da, chiar noi. Avestiți croitor din basmul lui Hans Christian Andersen Atunci voi cunoașteți tot basmul, de la un capăt la celălalt Cunoaștem, cum să nu cunoașteți de Toate întâmplările Pe toți dregătorii Iar Și chiar pe împărat. O, de câte ori n-am râs cu poftă de isprăvile voastre? Le cunoști pe toate? Cum de nu? Uite, într-o zi ați poposit în țara împăratului Găteală Guașa, ia ia gogoașa! Nasturi, nasturi mari, nasturi... Hațe colorate! Limonata! Cea mai mare lața! Meșteri, meșter meșteri iscusiți! Meșteri, meșteri iscusiți! Meșteri, meșteri iscusiți! Desem stove nemai văzute! Meșteri le mai întâlniți! Scoasem haine nemai întâlnite! Meșteri, meșteri pricepuți! Meșteri, meșteri, meșteri! Am un petec de in! Discusința voastră cu siguranță că va face din el haine pentru cei trei copii ai mei. Așteptați, așteptați! Pisica mea n-a isprăvit de torți de lână, dar când vor fi gata, vă angajez croitorii familiei mele! Familiei mele. Și uite așa, zile în șir, am tot colindat străzile orașului Fără ca nimeni să ne dea de lucru Într-o dimineață Meșteri, meșteri, scuseți Vin de da. Uite, Hacă. am ajuns în fața palatului împărătesc. Ai judecând după cei care urcă treptele, se pare că ai dreptate. Da, sunt curtenii măriei sale. Sfetnici înțelepci. Da, a toate toți. Da, da, ne strecurăm în palat. Păi da, că ar fi păcat să lipsim de la sărbătoare. Da, da. Maria s-a împăratul așteaptă în fața oglinzii. Ne plecăm în fața luminației tale. E, hai, hai, ridicați-vă. Ia priviți hainele mele cele noi. Pentru asta v-am chemat doar. Da, da. Da. Sunt minunate, da. Da. Maria da. s Pe măsura strălucirii voastre. Crezi? Da. Da. Da. Bine, bine, dar la fel te-am auzit vorbind și acum un ceas Când tot aici, în fața oglinzii, v-am chemat să vedeți hainele pe care le-am îmbrăcat la ceasorile nouă Despre stofă Despre stofă n-ai spus nimic, mai marele țesătorilor ne mai pomenit de frumoasă, măria da. Iar pantofii, pantofii pe care îi poartă acum înălțimea voastră Sunt mult mai frumoși decât aceia pe care-i purta acum un ceas ce Înălțimii voastre și-au dat toată o steneală. Mai micu ce marilor Nu găsești că ar fi trebuit Aleasă o cataramă mai Arătoasă? Dacă înălțimea voastră dorește La hainele cele noi pe care le va îmbrăca peste o oră Aha. Va purta pantofi cu o cataramă Pe gustul înălțimii Aha. voastre ce? Ce, ce s-a întâmplat? întâmplat? În Dați-mi în Trebuie să vorbesc măriei sale Nesocotitule! Da, da, da. Cum îndrăznești să tulburi pe Maria sa De la treburi importante da, da, da. pentru niște flea da, da, da. cum îndrăznești Maria ta Maria ta, poruncește să fie dat afară acest neisprăvit Acest bădăran da, da, da. Care nu respectă liniștea Și munca Mariei tale da, da. Munca Mariei sale Da, da, Maria sa era în o oglinzii Maria da. sa își proba hainele cele noi Și uite așa am aflat noi în ziua aceea care erau treburile măriei sale La fiecare ceas își schimba hainele și de fiecare dată erau chemați curtenii ca să le admire <laughs> Într-o zi de târg eu las pe mine și el vin de hat. Gogoașe, ia-ne limonada, Yarața, Yarața. Mește ce ce poți? Nește, meșteri scusi. Se seamstoffen mai văzute. Meșteșteri, poașem haine nemăintnite. Meșteșteri, ei, voi decolo. Nu mai explicați atât și dați-vă la o parte. Nu vedeți? Crezi că leasca, drigătorul curții? Asculteti-va zgrânțele de fața plăci, titlul drigător! Vor poate să-i aleagă, groitor, la curte! Acum vin de hap să strigăm mai tare! Mește! Mește! Mește! Mește! Mește! Mește! Stop! Veni mai văzut! Asem! Haide! Ne mai lupim! Mește! Hei, hei, mește! Stop! Oprește! Oprește că leasca! Da! Nu ne mai întulită. Sunt preciștitel, sunt chem ce groitor suntem, coasem haine nemai văzute. Este ce noroc am dat Împăratul spunea Va primi rang mai mare Acela care-mi va aduce cei mai pricepuți cruitoși A spus ceva prea cinstită, dragător. Da, nu, nu, no, nu, no, no, a spus să urcați în caleași Hai, da, hai, hai. Da, da, da. noi n-am făcut nimic ca să vă supere prea cinstit. să nu îndrăzniți. Hai, da. hai, hai, urcați mai da. repede da. Eu sunt dragător, la curte Și în curând, primus. Petnic al împăratului Să nu care cumva să fie mințit Să fie mințit Noi nu Punem întotdeauna adevărul De Deci este adevărat că știi să lucrați haine nemai văzute Adevărat? Viziteu? Da abice Cailor Mergem să dăm de veste împăratului nostru Slăvitului nostru împărat Că de azi înainte va purta haine nemai văzute Nemai întâlnite, Nemai Ascult, mai micule dragători. Înălțimea ta, gândul că purtați haine din stofi obișnuite, m-a frământat zi și noapte. Gândul că niște meșteri obișnuiți vă lucrează haine obișnuite, nu m-a lăsat să închid ochii nopți și nopți în șir. Iată pentru ce am căutat, am cercetat, așa cum vine să trudească și să cerceteze un sfetnic credincios. ceea ce n-a făcut niciunul dintre curtenii înălțimii tale și. În sfârșit, după trudă și oboseală, am găsit. E, da, am găsit meșteri pe măsura strălucirii voastre. Așa. Meșteri creitor neîntrecuți, măria Bravă, da, Bravo, bravo, Știți să croiți haine frumoase? mai văzute în alțimea ta Sesem și Ne mai întâlnite Da, da, mai întâlnite Ce mândru s-arăt în hainele astea noi Ca nimeni altul Da, ca nimeni altul și ziceți că stofele sunt neîntrecut de frumoase? Da, și miraculoase pe deasupra Miraculoase? Da. Am îmbrăcat până acum asemenea haine, am spus eu că dregătorii miei nu s-au străduit îndeajunsă Eu în da, înălțimea ta Tofă stofă miraculoasă ah. <hie> arde de răbdare, s văd cum arată O să o vadă înălțimea ta, cu siguranță că da, o să vadă da, da. Pentru că stofa asta nu poate vedea decât acela care are rangul pe care îl merită și... Da. Maria ta... Da. Da. Da. Da. Mai mare de dregător nu o va vedea, pentru că rangul lui mi se cuvine mie Și Şi... dacă n-ai rangul potrivit, stofa nu se arată ochilor? Nu, mm. nu, ta Și nici cei proști nu-i pot vedea strălucirea Nu-i pot zări desenele sau coloritul. Şi... înălțimea ta firele sau urzeala din care e ce da. în vede <hide> <hide> <hide> <hide> <hide> Într-adevăr, sunteți cei mai și meșteri din câți au trăit până acum în împărăția mea ce stofă, ce stofă prețioasă vor avea hainele mele de acum încolo. Și apoi înălțimea ta poate vedea cu ajutorul ei. Cine nu-i potrivit rangului pe care îl poartă? Poate unora li s-ar cuveni prețuire mai mare, Maria ta. vă de lucru. Gata, gata, hai, hai, Să li se dea tot ce le trebuie. Fire de aur și mătase. Da? Suveici, războaie de țesut. Aduceți războaie de țesut, mai repede, mai repede. Să se aducă meșterilor coșuri cu fire de aur. Aduceți suveiciile, Sculurile de mătase. suveici. Да, мои ректы, мои Ce noroc am avut ce am descoperit Te să turești, am vrut pe care-l aștept de-o viață Mai mare dragător al curții Sau mai știi? Și de ce nu? Mi-am dovedit în atâtea rânduri deșteptăciunea Și de ce nu? Împăratul și-a dovedit în atâtea rânduri prostia Atunci să-i văd pe curteneștea neisprăviți Care ai eu și proști, care îmbră în nas Atunci să-i văd Plecăciune, Maria, da plecați-vă lecați vă până la pământ Așa trebuie să cinstiți înțelepciunea stăpânului vostru Cum am să mai bat joc de ei Dragătorule da, Îndrăznește măria ta Să-ți asculți voia Rădea sau mi s-a părut? Rădeam, râdeam, Maria ta, rădeam de bucurie De bucurie da. că în sfârșit am dat peste croitor de treabă Care să lucreze pentru luminăția ta da. Bunătatea ta, nu o să uite cine i-a adus A, O să-și amintească de mai mare dregător Adică, he, he, acum, mai micul dregător al curții Da, da bine, bine, bine, bine le-ați dat crăitorilor tot ce cer? Se care într-una măria ta zi și noapte fire de mătase Din cea mai aleasă măria fire de aur? N-au cerut? Cerut, cerut, cerut, măria ta Mai mult decât mătase, saci întregi Da, da, dați-le, dați-le tot ce cer O, asta miraculoasă Îmi va fi de mare ajutor E, și uite așa ne-am instalat noi în palat Cât privește lucruri... Știu, știu, dădeați ori nevoie mare Lucrați zi și noapte <laughs> Hai de cuzarul, de cuzarul, de cuzarul iaque de da. da, stai, stai, stai. Da, să dau și eu acum, 24. <gri> Aveți da. da. dragi prietene, da. se apropie ziua când vom petrece de minune. Da. Imparat <gri> <gri> va trebui să-și plimbe hainele cele noi pe străzile orașului. <gri> Ai leci sunt diclocrati, de cei mai strașnici croitori. <gri> Maria sa își va desfăta ochii da? cu frumusețea stufului noiaza, <risos> căruia nici măcar urzeala nu i-am făcut-o. Da, de unde, da, de unde? Am urzit zi și noapte. Într-adevăr, <risos> am urzit planul cum să ne batem joc mai bine de prostia lui și a curtenilor săi care seamănă. Împăratul, n-a venit să vadă cum arăta stofa voastră miraculoasă? Împăratul? Da. A, împăratul Ei, Tare aș vrea să știu cât au lucrat și cum arată stofa. Dar dacă... Meșteri au spus că stofa nu poate fi văzută decât de acela care poartă un rang potrivit priceperii lui. E, cu siguranță, eu o voi vedea. Să mă duc, să mă duc să văd cum au lucrat și cât au lucrat. Ei, dar dacă Eh, hai, hai, hai, îndrăznește! Îndrăznește! Ei, dar dacă. Ei, și dacă totuși. n ar fi mai bine să trimete unul din curtenii mei să vadă el mai întâi? Da, da, voi trimite pe mai micul dregătorilor. Să judece el mai întâi dacă Stofa e pe măsura mea. El. O va vedea negreșit E potrivit rangului pe care îl poartă Să vină mai micul dregător Mai micul dregător Să vină mai micul dregător Să vină mai micul dregător M-ai chemat măriata! Mm, da De zile în șir slujitorii curții care celor doi meșteri fire de aur și de mătase au țesut ceva? Maria ta, eu... Eu n-am trecut pe la ei. Maria ta știe că eu am avut grijă să aleg pentru hainele Mariei tale, fire strălucitoare, cele mai frumoase, cele mai scumpe Bine, și... da. socot că ar trebui să te duci să vezi cât au țesut și cât trebuie să mai aștept până ce totul va fi gata. Da, nu, nu socotește, Maria ta... Că ar fi mai nimerit să se ducă mai mare dregători ca plecat Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no, deocamdată nu Dar le va veni și lor rând Da, mă, mă duc Maria <laughs> ta, Mă <aduc. laughs> oh! Avem cistea... Avem cistea să primim în atelierul nostru pe măritul vregător. Da. Acum să te vedem prosternacule, lingușitorule. Poftiți, poftiți să vedeți cât de minunată arată stofa pentru hainele celui mai vretnic împărat. Da. da. Ei, de ce e asta? Așa, așa! Puneți-vă șochiulare. Ce e păcat să nu vedeți cât mai bine mândrecea asta de stofă. Întâmplare. Nu văd nimic. Veniți, veniți cât mai aproape de război. Și plecați-vă, plecați-vă cât mai mult. Ățesătura este stropită cu mii de stele din fire de aur. Cât de strălucitoare sunt! Îți au ochii, nu alta! Hey, să fiu într-adevăr atât de prost, dar nu văd nimic! Ce spuneți de coloritul florilor care împodobesc stofa? Să fiu oare nepotrivit pentru rangul meu? Stofa e neîntrecut de frumoasă! Dar nu văd nimic! Sunteți înmărmurii de maestria noastră, nu e așa prea cinstite, dregător? Cuvintele sunt prea sărace pentru a o lăuda! Aha! a Da! Da, da, așa este. Da, Într-adevăr. Da. Mi-a perit și glasul. Așa. Nu, nu trebuie să mărturisesc că nu văd nimic. Da, da, da, e minunată. O, e e neîntrecut de frumoasă. Dar ce de scene, ale se, ce din sene ce bogăție de culori! A, voi vorbi, da. voi vorbi împăratului despre iscusința voastră. Stofan place ne de mult. Nespus. <laughs> Prin fața războiului gol au trecut pe teren toți dregătorii curții Și cu toate că niciunul nu zărea nici măcar un fir de ață Care mai de care se întrecea să laude stofa noastră prețioasă Despre strălucirea ei vorbirea și împăratului Într-o zi veni la noi Împăratul! A ah, ah, venit în <coughs> Suveica! Dăm suveica cu fire de aur! La -da, dreapta! Dreapta! Destaga! Așa? Pate acum cu spata! Pate acum cu spata! Dreapta! Dreapta! Destaga! Destaga! Destaga! Destaga! Destaga! Dreapta! Destaga! Dreapta! Destaga! Destaga! Destaga! Destaga! Destaga! Destaga! Destaga! Destaga! Destaga! Destaga! Destaga! Nu am nimic de-n poșt, Nici suvești, nici fire drepta, spenga, Și stăbata, nici urzeală nu văd pe război drepta, Cu toate astea-i țes, țes de zor Dreapta, stânga, bătă cu spate Dreapta, stânga, spate Dreapta, spate <laughs> Ce-o mai fi și asta? Da. Să fiu eu oare prost și nepotrivit pentru scaunul împărătesc? Nu, nu cred Crede, crede, da, măria ta ce ce ai spus mi că Maria ta este mulțumit de ceea ce vede Da, da, sunt încântat Da, da, da. da. E, stofa e neîntrecut de frumoasă Ce, ce? spun curtenii? sunt măria ta Măria ta, de frumoasă Da, da, și hainele când vor fi gata? Mâine Mâine le va putea îmbrăca în el cineva. A doua zi Mai sus, ridică mâinile mai sus, vin de Așa, așa, să vadă măria sa cât de minunată este haina. Las pe mine, este neîntrecut cusutul hainelor împărătești. Sunt minunate. Da, da, într-adevăr, minunate. Nu, nu, văd nimic. Binevoiește luminația ta să dezbraci hainele cele Da, binevoiesc, cum să nu binevoiesc? Aolea, ce mă fac, nu cumva rămân dezbracat Vino, vino, Maria ta, în fața da, oglinzii da. Să te privești mai bine da? Îmbracă mai întâi această cămașă albă ca spuma lactelui Împodobită cu dantela cea mai fină E subțire ca pânza de păianjel Unde, unde, că nu vă... Cum, a, a spus ceva? Spuneam că nu nimerez mâneca Aici, aici, Maria ta Așa, așa, să... Ha? Să vă închid nasturi, ta, nemai pomenit de frumoase! Las pe mine! Pe tine, pe tine te lasă, mă îmbraci. Nu, luminoția ta, nu! Vorbeam cu las te mine cruitorul. Cu mine, da. Să aducă mai da. repede haina, pantaloni da. și mantia mării tale. da Iată-le! În viața mea de croitor n-am țesut și n-am cusut altele mai frumoase Ce minunate sunt, minunate, Maria! Ta. Și pline de podoabe da, Pline de măcar, dar nu văd nimic, nimic, nu văd Nu vezi nimic, măriata? Nu văd, uh, nu văd niciun cusur la ele, asta spuneam Niciun cusur, măriata Так. Я что, Аша. Привите его. Priviți-vă mai bine în oglindă Așa da. Rotiți-vă Așa Mai la dreapta Mai la stânga Așa Aplecați-vă, Maria Întorceți-vă, Maria voastră Perfect Perfect Perfect Cine, Maria ta? Uh, Coșul cu de aur e Gol, da, uh, gol, Maria ta. O asemenea stofă cere mii și mii de Fire, Maria ta, n-am risipit nimic, am adunat tot Ce, ce, ce, ce adunat? Am adunat curtenii, Mariata. ta a Față curtea așteaptă să vă vadă Așteaptă să privească strălucirea înălțimii tale Baldachinul ba <crie> <gri> Măriei voastre așteaptă în fața ușii E bine, să ieși Așa, bine, Și trebuie să poartă cât mai sus manta mării sale, e lungă de 10 metri. Dar da, n-avem ce ridica. Unde e trena? Cum? Plecaţi-vă și ridicați, mantea mării sale, Așa, sus, sus mâinile, cât mai sus. <gri> Și alaiul, coborând treptere palatului, a ieșit în stradă. Aici aștepta poporul. Măria s-a împărat. Se apropie alaiul împărătesc. Minunați-vă, vă de hainele cele noi ale împăratului. <laughs> mai bine am închide ochii să nu mai vedem. Ce? Ce-ai spus? Ce să nu vezi? Strălucirea înălțimei sale. Ce strălucire? Boratul e gol pus. Și-a spus, ce a spus. Papil fără aminte Maria ta. Și apoi cum să vadă el? Dacă nu decât de o șchioapă. Așa e cum o să vadă. Să pom. mergem, să mergem Maria ta. Să te vadă tot poporul. Da, da, da. În ziua aceea, poporul a petrecut de minune. Iar noi ne-am statornicit în orașul acela, unde și astăzi țesem stofe ca toate stofele și lucrăm haine ca toate haine.